Una cosa curiosa, estic parlant de anys molt enrere, anys molt enrere l'any 1800, i si pico, que va passar amb un lloc, doncs, a Sevilla. Perquè són coses curioses que s'han explicat i fins i tot l'expliquen en els llibres. Resulta que hi havia una persona que era molt coneguda, que era un un treballador que era paleta. Era un paleta que tenia molta, o sí, sigui, fama de que era una persona ràpida, una persona discreta, una persona molt bon ben treballadora, amb una paraula. I resulta que un dia ell estava sol perquè la seva família no hi era. Anat a tenir una família i estava ell sol i Mol entrat a la nit, que davien ser les 11 pique de la nit, aproximadament. Van tocar la porta, 1820 i pico, eh? I a veure, no és normal. Amb un poble, amb un poble de, de Sevilla, eh, en un poblet de Sevilla. No és normal que et truquin a les 11 de la nit o a les 12 de la nit. Es va aixecar l'home, va obrir la porta, i el primer que va veure va ser una persona a la porta, amb una arma, una pistola, o amb una escopeta, alguna cosa, però apuntant-li. I li va dir, clar, el Paleta, quan es va despertar i va obrir la porta, es va trobar d'aquella manera, es va quedar quasi sense parlar. Li va dir l'altre, no cal que parlis. Tu estàs sol, per tant, tu ara vindràs on jo et portaré. I del que tu veuràs No en parlaràs a ningú A veure Això Ens passaria a nosaltres Obrim la porta i ens espera una persona Que porta una arma i que diu això Què has de dir? No vull fer-ho Més ben dit Què tinc que fer? Per què? Veus que la cosa està I apunta molt malament La va voler dir alguna cosa però se li va posar en seguida l'arma a la boca i va dir, ni se t'ocorreixi dir res va agafar i aquest home portava una prenda portava un tros de, de roba gruixuda el va agafar i li va tapar els ulls d'una manera que no podia veure absolutament res absolutament res li va fer donar unes quantes voltes o sigui, perquè perdés una mica l'orientació el va agafar va agafar eh, a peu, però amb una paraula L'home que el va agafar Per desorientar-lo Es veu que el va fer anar cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a dalt, cap a baix El va desorientar perquè mai pogués dir on havia anat no? O no el havia portat La qüestió és que al final d'una estona De 25 o 30 minuts Van arribar a un lloc I bé van arribar a una casa i en aquella casa hi havia una noia en allà a terra, estirada, totalment cap a la boca perquè no pogués cridar ni pogués fer rell, llavors de posar-la, d'aquella manera, amodessada totalment, i li va dir, "Vui que a aquesta noia li facis una paret i la tanquis a dins, o sigui, amb una paraula, empredada ell va voler dir alguna i li va dir no, no se t'ho ni obrir la boca perquè si no em faré venir una altra i en vez de tu em perdrà la noia, tu també quedaràs em perdrà per tant dins, o sigui, tu mateix l'home a veure, va veure que l'escopeta o l'àrma que portava estava apuntant-lo amb ell directament de moment va pensar bueno, faig el que em diuen i després veuré què és el que faré l'home va començar a fer va agafar les, les hores que van necessitar, era la nit, eh? Les hores que va necessitar i va tancar a la noia emparedada, la va deixar allà dins. La noia, clar, ni podia obrir la boca, ni podia plorar, ni podia dir res, no li caia llàgrimes, però no, res. No es pot parlar, s'emporta oh, a la boca. vale. Quan va acabar, el, aquell home, el propietari d'aquella casa, li va dir, ara et portaré a casa teva. Va fer el mateix. El va tornar a tapar els ulls, el va donar diverses voltes així perquè no sapies cap on anava, si la dreta, a l'esquerra, el surt, el nord, tot això, i al cap de 25 o 30 minuts o 35 minuts el va deixar a casa seva. L'home que estava sol no podia, no podia dormir-se perquè se sentia que havia sigut com si fos ell mateix que havia matat en aquella noia. Però ell sabia que no, el que passa que va tenir que la allà dins. Però per què? Doncs pues perquè li va obligar a l'altre, però no podia dormir. Però també tenia clar, perquè quan va entrar a casa seva, l'home que portava l'arma li va dir, recorda les meves paraules. Tu no m'has vist mai, ni tu saps qui sóc ni tu saps un vic. I a més no pots dir-ho ningú. Per què? Jo sé que la teva família no està aquí a ara, però quan ho sàpiga, es mataré tots. L'home no podia dormir, només pensant en el que podia passar, el que no podia passar, el que no podia, passar, que no podia preure. Bueno, però de cop i volta va dir, home, és que és, que és tan gros això, no ho no, no sé. En aquell moment no hi havia, com avui dia, que hi ha uns llocs grans amb policies i tot això, no, no, hi havia un post al 1800 i pico, un lloc on hi havia sempre una parella de, de, de policies o de guardians, o que vulguin dir-li, al 1800. I llavors va dir, no puc dormir, no puc dormir, no puc dormir. Es va aixecar i se'n anar cap al, a aquest lloc on hi havia els policies. Dic policies perquè al 1800 no sé si se deien policies o tenien un altre nom exacte. Vale va entrar allà i els va dir, mireu m'ha passat això clar, li van dir, bueno, i on ha sigut això? i que no ho sé, home ja i som, és que no ho sé a veure, explica'ns, quan rato home, és que, deurien ser 25 minuts, 20 minuts, però cap a un, no notaves fred, no notaves calor no notaves aire que venia d'aquí, notaves aire que venia allà no, no, no notaves res però bueno i que, vas sentir una olor? no, no vaig sentir cap olor, però bueno, va fer moltes preguntes. Però com vols que hi anem, si no sabem de què parles? Ni de qui parles, ni d'on parles. Res. Quan aquest home estava a punt de marxar, just a punt de marxar, va sentir unes campanes. I ràpidament va dir, per això quan ja estava, el, quan se n'anava, diu, perdoneu, diu, jo quan estava allà empredant a la noia, vaig sentir unes campanes i em sembla que són aquestes campanes clar aquelles persones, els policies van dir, bueno, ja sabem alguna cosa el què? no sabem, perquè les campanes, és veritat quan toca una campana, la campana es pot sentir fins molt lluny fins molt lluny, perquè hi ha llocs que se sent al cap de encara d'un quilòmetre, se sent i segons el vent se sent més lluny és que, val doncs què fer? van fer? vam dir, com ho podem fer-ho? era un poble eh? van agafar van anar a l'església d'on havien tocat aquelles campanes que deurien ser unes campanes que tocaven cada hora suposem que era de Xins. i van anar a veure el campanar i li van dir mira, posa a tocar les campanes tot el rato encara que es desperti tot el poble però no paris fins que nosaltres ho diguem va dir, home és que despertarem a tot el veïnat no et no, dius igual perquè hi ha una persona que és un assassí i aleshores l'hem de trobar que toquin les campanes fins que nosaltres tornem aquí i diguem que que ja es poden apagar que ja es poden tancar això mitjanit eh? bueno, ens podem imaginar que mig poble estava despert Se podem imaginar mig poble despert però bueno no sabien si és que es havia fet malbé la campana, però bueno, la gent no sabia de què anava la qüestió és que els policies van començar a anar a peu, perquè a més era un poble fins al lloc van fer, van fer un dibuix marcant per on passaven, fins al lloc on se sentien les campanes d'aquella església van fer tota una circumferència i anaven mirant fins on i van anar entrant, era un poble, torno a dir, no era una ciutat, era un poble. Per tant, en un poble és més fàcil de segons quines coses, altres no, però Van anar entrant a totes les cases, on verdaderament se sentien les campanes des de dins, per veure si trobaven alguna paret que estigués recient feta, que seria el lloc on la, el, ell, el palet, havia fet la paret i la noia estava dins van passar hores però com que van anar amb un paper llàpid anaven dibuixant per on passaven al final van arribar a un puesto que van trucar perquè això trucaven a la porta i feien aixecar els que vien al llit som la policia han de revisar la casa perquè tal, perquè qual, perquè qual la qüestió és que revisaven la casa i tornaven a sortir van arribar a una casa va despertar un senyor, normal, què, què passa, que no sé què, que van les campanes, que no deixen dormir. Tenim que veure casa. Oh, la casa, perquè s'ha de veure que la casa, que vol que, li, la, que la casa s'ha de veure. No que la, la casa estem tots dormint, que la casa, la casa, la casa, la, casa, la qüestió. Què entren? Només entrar. Van sortir per un altre cantó, que havia una altra porta, que també la van obrir, obrien els armaris, s'obrien tot per veure què havia, i van veure una paret recent feta. Per tant, era allà. Van agafar, van dir hem de tirar aquesta paret i ell va dir, qui diu que això, que no sé què, no sé què va dir lo que li va semblar però els Mossos la Quadra Civil, el que fos els guàrdies que hi en aquell moment en el poble, van agafar, van tirar la paret i encara es van trobar la noia viva Per què? perquè, pues, hores encara la noia pues, havia resistit allà dins o sigui que, per unes campanes o sigui, en aquella persona el van tancant allà, a que fes el que tenia que fer però no van pensar mai que hi haurien unes campanes que podrien ser que les campanes es les descobressin o sigui, van pensar que no veies el lloc, van pensar que no coneixés la casa van pensar que no coneixés la persona van fer-li diverses d'una do, voltes en puestos per pensar que estava en un carrer o estava en un altre tot això perquè ell la imaginació treballés I en canvi, lo de les campanes va ser el que verdaderament el va, van traccionar i el van poder enganxar o sigui que és curiós quines coses hi han, a més aquí en aquest poble quan s'hi va moltes vegades expliquen la història d'aquelles campanes, d'aquella església perquè havia sigut una cosa que el que va fer el mal fet es va pensar que no el descobririen mai i en canvi per una cosa d'aquestes la van descobrir és una curiositat però que s'explica s'explica com que s'explica per això hi he comentat jo Bé, res més per avui, se'ns ha el temps des d'aquí una abraçada tots els amics i amigues del programa Aires de Cultura i un petó que no pot faltar mai, l'abraçada a la primera i el petó a segon adeu, adeu, fins al dia vinent adeu, adeu, Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà